الفان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا تلقتم النساء فبلغن اجلهن ولا تعذلوهن ان كن نازعات وجههن اذا ترضوا ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون <تصفيق> ليول صمحكموذ تدبير منزل مسألة لاقوة تفسيلاً کې ته او دوه رسولو را اول ذکر شو نو دويم به یاني دلاق و ورکړل او مداوا پر شوه عیادت به ختم شو بیا به هم پاغي پابان دي کوله انه به پر خدا خپل مخه ته خپل اختیار ته راغی رات کړي قلاج تازو طلاق ورکڑی زنانو تا فبلغ ناجل هنّا دلتا ده بلوخ پلا مانا دا بحقیقت حمل لیچی پورشی مده سلاستا قروع آمده پورش او رسی خپلی مدیتا فلا تعذلو هنّا بیا سختی و پابندی مکوی پتی بانده این کهناز واجه هنّا پخپلغه وخپله خواوندې وخپله اختیار سره انکه کئ د نور خاوندانو سره په دې شرط اذا تراضا بینهم بالمعروف کله چې رضای شي پخپل میانس کې په هغه طریقه باندې چې جایز وي ولي کچره غلط تعلقات ساتي مفالیل اولیاء ان يتعرضوا یا مشرانو له دی چې پابندي پیو کی چې نقصان نه جوړي شریعت نه خلاف کار نه کوي ذلک ایو اذبی وتی سراواز کولی شي من کان من کوم يؤمن بالله واليوم الاخر خاص هغه چاته پتاسو کې چې ایمان وروړي پال لا پرځا عليكم ازكى لكم ذا حكم چدي الله ويتاستويمه ازكى لكم ذا صفاي ذلنستاسودا واطهر او صفاي ذمخنستاسودان وليت زرونا صفاي قرسمري واجبنا ان دیوبل نمخنالي کنا هغه څوک دیوبل نمخ اړي چې ملامت وي نو شریعت په کارونو کې کوم ملامت یا نشتا الله یعلم <سلام> الله پوئی استادو په فائدو باندې انتم <سلام> لا تعلمون تاسو نه پوئیګه په خپل لسم ديار لسهم حکم درځاعت ذکر کوي <تصفح> <تصفح> دوسم یو لسم تلااق ذکر شو دوسم حکم در ضااعو پلی دی سر دا لاظمي چې کله تلاقع شي جوی را شي نه معشمي دغ تربیت ممسی داغې د پاراول حکم دا دی چې دغ خپلی می د به حفاظت کوي او دغه چې څومره مودا ده د رزاحت توکاله په خپلوي تربيت کوي او د دې چې سحقي مخاون به ور کوي ولا د دو زووکالو چې سخرچي کنه او چې نه اغني بیا بل سوق ولا ګوري ولوالذاتو مهندې یورز یان اولادنا رضاعت بکی تربیت بکی پېور کې خپل اولاد زران هاولین اکملین دوکاله پورا هاولین اکملین دوکاله پورا امام بوانی رحمت الله علیه په نظم یې دونیم کال دی صورت ذکر آیت د صورتي احقاف ذکر کئ چې حملو او فسوالو 30 شهر حملو او فسوال نغمرت ریکی غرذلو بیا جدا کولو نظیرش مې اچتي ذکر کړي هغين ادونیم کاله جوړیږي او دلته کې غوي کاملین لفظ راغله دي ودينه دا معلوميږي چې دا دوه کامل <سؤال> دي او قبل <سؤال> ناقصته <سؤال> نو ځکه زي سره کاملین صفات ذکر کو بیا فتوا په دوه کالو ده <سؤال> دیواني به ټوله احکام جاری کیږي د رضاعت د حرمت او د غیر حرمت لمن اراد یتمم رضا دا حکم دا چا د پردی چې را دلری په خپل اختیار سره چې پورې کیدغه مو ده امور باندې په زبردستنی شي کوي که نو دې خپل بچی د ورکار تربیته کوي اذ هغه چې سمره حقوق دي هغه په ټول د زوج په حق کې محفوظی که ها واعل المولود له رزقهن و كسوتهن او پاپولار ته دي ماشوم باندي <تصفح> رزق ور کول دي دي مهندو تا فراكسك كسوتهن جاما جوړ ور کول دي بالمعروف خفه جائز طریقه بخل مخال و نه کوي <تصفح> وردی دې کې مختصر لفظومو چې وعلى الوالده عمره یوغت کو دا دا او ما نام دغه د پلار ده وعلى المولود لهو دا یو د دې لپاره چې او اولاد به د پلارې ښا چې کله جدای راضی او بچیر سومړی هغه د پلار سره المرن دي نو زکه مولود له هو يه وي اب لذي تس اشاره کړ چې له هو کې و زمير معلوموي چې دا چا تراجي ماګه خصوص ذکر ندي نو له هو سره وس چل کوم وعلى المولود له او په هغه صلیب باندې چې پیدا شوه د معشو مد د پاره نو اسالیکم دی اگرې په الالف لام کې ده که نو موږ <تصفح> ته نخکارینو زګ الالف لام چې په صفایلو صفول داخل شي په معنا ده الضی واللتی سره یې هغه عبارتې چې سړی نه کانا مطلب هو زمیر الالف لام تراځي دی دیور از قور کې دیو جام ورکې بالمعروف په جایز طریقه د معروف معنا کې لا تکلف نفسن تکلیف بانشور او نفس لا اللہ وسعہا مگر مناسب طاقت داگو یا وسعہ ایو طاقت داگو وسعہ تاوی چی یمکن العمل بی من غیر تکلیف <تصفح> نگیتا وسعہوی او طاقت اغت ہوئی جماعت تکلف والمشقته عمل کی خسرد تکلیفنا و مشقت غیظ طاقت ہوئی زور زیاتے ہو پنی بس لا تو دار والدۃم و ولدہاں نبزرر ور کول شی دے مورلا اخپل د پلان د طرف نه چاوي بسته به د تربيت کې او ناسته به او خوراک مراق به خو دې زر کوي کنه <تصفح> <تصفح> نه دغه غيله ضرر ور کول شو او موروي چې نه زبه زور زور اخلم نو الله ما د تربيت کو ما <تصفح> دوارمانی پتو دوار را کی راضی ځکه دا معلوم هم که دیشی مجهول هم که شي که معلومه شی نوالدتون فاعل شو نمانا بدایی ضرر بناور که دا مور دی پلار لا پخپل بچی سرم او که مجهول شی نوالدتون بنایب شی ولا تدوار را ضرر بنیشی ورکو لی دی مورتا په سبب د خپل بچی سره ولې مولود الله او هغه خپل ارثه ب په خپل بچی سره دا خو چې مور او پلار یې د بچی تربيت وکي اوس کما شوم پاتشه پلار شتایس نشته وعلى الوارث مثلو ذلک وارث باندې هم دغه حق دی چه وارس با بیاد اغسی کئی نو وارس که جرسو کئی یا روارو یا سر رنگچی اغسی وارس اگر امام ده ماشوم تربیت ده اغسی د پلار په ځای او اگه خزیل با جامع و او سور کئی کئی بعد او تینا ده ماشوم وارس اغسی تره دغه بخپل وارث ته چې د مور او پلار نه پاتشي نو د یو څنګه ځان تربيت کوي یانه د خپل مالشته کنا د هغه مال نه بدو د تربيت کیګنو وارث باندې هم دغه څه حق ده فین ارادا فسوالن قیرادو کردی دوالو خزه هاون د جداي انتر ازمنه ما خو پر از سره خپل میانس کې وتشاورن په مشورې ده عالمانو فلا جنہ الیمه پسニشته ګنا په دی دواړو کې کی جدا کیګی کپ دیه اتفاق را نوي چې دی ماشوم تربیت وکه هغوی ځن نشم کوله زبا ځن لا سنور هم کومه او زه دوکاله نشم کې ناسته دا به جدا کېږي نو جدا دي شي پښوالن <غلب> یا سموده وکړه یو کال یا سموده خو بیا وی چې زوس جدا کېګو نه جدا دي شي یاده ما شو وخت پوره شوي دي تکړه دوکاله نه دي پوره شي خو دوی ز ضرورت نشته ده خصهاتمند دي بوتل وله ورکو هدي جدا کې دیو بلنا وخیر دې فلاجن علیما وین ارتتم ان تستردوا اولادکم او کته اراده کوي چې دی ماشوم لا طلب د پیو کې طلب د تربیته کې خپل اولاد د پاره چې کله خپل امور رخصت شو او استاذ وایي چې دې لپاره بل پکاري د فلاجن علیکم نشته ګنا پتاسبان دی اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف کله جتا سمخ مخ کې ایڈوانس اوس پاره هغه خرچه چور کاوی دی ته خپله طریقې او خپله عزت سره چې دوه کالو او یا دوه کال سره چې د ماشوم تربیت پاتې دي ادي د پاره سو ګوري چې د هغه د سمر سکيګي ناب علماء مخ کې ورکی دا مخ کې ورکول واجب ندي فو اولاد اولا قرانغه خبر وکي چې اولاي چې زموشم تربيت سوي شي کنه فتقو الله يا رجل ان الله وعلموا پوشه ان الله بما تعملون بسوير چله تاسو په دې ټولو کارونو باندې لذن دن کې ده بیا بیا زکسي کر کوي چې دا حکم سوق مانیو سوق عمل کوي چې خپل خپل بیا بیا لاوی چې غوړې دا احکام ما اسنه ځل کړی د خدای نو یریګه په دې احکام او عملو کې الله ستاسو کارو نوی نه غوړې خان د لسم حکم عزت متوقفان hazardous ها هغه نه نه یادي چې خاوند د مړ شو ولی سنج په طلاق سره جدای راځي قرآنیږي نو پا کور سرم کوروانی کنو او چه موت بس کوروان شو نو اس دعوه پا دی کور که سمره عدد تیری نو دیزان لعدد تخواه سلاسه تقروع نده اخوذ تلاق عددو دا موت عدد سلورمیاش تیلس رزیدی دعوه تیری پا دی شرط کچاری حامل که حاملانو دغه عده توزه د حمل له چې یو کم دیرشمی رشمي سپاره په اخر کې ورآشي واولاتل احمال اجلهن ان يذنا حملهن که ما شوم خبرې نو چې کله ما پیدا شون وباس از عزیز الها که ما شوم په پیدا شو ما ختم شو کپښله ما که ده <سلور> میاشتو نور <پس> اپل خبر لانا فبس دا اغی وضع دا حمل دا دا اغی عیدت ختم دل لی خواه ایا تون زن سره لئی کنا دی سر ایسا منافعت هر یا حکم جدا جدا آیت سر ای خواه مدی که دا نسخ دا منسوخ خبر نی واللزین آگا کسانی توافوانا من کم چه ملک لیشیستا سنا په ضرروناواجن او پریدي بییانې یا سره بس نابیان و نه به انتظار کو خپلو زانونو تار به تا شورې شره څور میاشتې اولهورځې کې به د کور نه نوځې که ې د ضرورت دپارهځین نو خیرځې او شپ به بل ځ نه کوي او یو خو ضرورت خبرې چې د خاون خپل کور نو په کرا کې اودو چې مړ شو او د کور مالکان را ل مونږ ته کور خالییک بس بیا د د پارري او د خاون کور د ک پلار که لړه ک او چې کم کور کې وقت تیری نه د نو بیا بل پهلهنو ځ یو کور خوی که نه نو ضرورت ځان لشيغه ها ضرورت چرای شنو بیا حکم قامو خابد ليږي قبل فرض دل تک کور نو او کلی کې خپل کورو نو التذیدت تیر کی فیضا بلغنا جلونا کل چې ورسي خپل نیټه تام او مود پرشی نوخه خلق فرض کا پتامای چردا زوم دغه صیما کور مروان دی اودام دغه صفات شو څوک نشته دی نوزو بدی ته پیغام لیږه ما نو که زه زمونږه ځواړو اتفاق راغی نو و جوړ شي مله وې ټیک دا پوجدا مدته رشي ګورې ش سلور میشته دا سوروزې تیری شي نبی اوا پیغام لیږل شي فلا جناعلیکم نشتږ نه په تاسو نشت ملامتیا پتاسو تاسو ای مشرانو فيما فعلنا نفین ب نه په حق دارې کار کی چې کوي د ښځې د خپل ځان د فیدي د پابل معرو په خو په جایز طرریقه دا به سرئ حالت تعلقوقات او په جز طرقه دی اختیار د بیا والله بما تعملون خبیر خبررو الله ستاسوو پعملونو خبردار دی لسم حکم د خطبی د پیغام لګولو ولدا وسره لکه انا ها نو صلیانه ولزت تعلیم ذکر کئ اغه انسان ته وئ چې داغه پزړه کې دای او سودا پرتا ده چیرې زداغه سپیرلې نشم کولې د دې کار آسان دي نو دې ته پیغام لګمه نو پیغام بلیږې چېڅو پورې دامودن نه د پوره شوي م کېدن نه دن نستا دپار دوه کارونه جایز دي کشارارتتن خبره سرتن نه او یا پهړ ساتل چې مو بس ټ دستازړ کې خبره د او اظارې مه کووه دا جواز لا بارجایز دی یا اشاره او کنایتن او یا بالکل خبر زړه کې ساتل او دو خبره ناجایز دی اظهار کول او عقد کول دا ناجایز څلور خبره کې دو جایزه او دوه ناجایز نشته ګناه پتا سو باندې فیما عرستوم به په حق دهغه کې چې تاسو اشاره کوي پاره سره تعریز په شهره چې دا وینار څوک دانش معلوماتو لږی چې دا دیسوي کنه خو چوخيار خلقی په خلق نغی ته پتاولږی چې د پیغام ولېږي کوما شومور ولېږي چې تاسو کا کور وایا چې پلانې وای چې زمما کور روان دي کومه لاند کور جوړ کنو خو نمو شران په پوه شي او ماشومان سوي ويمونکره بلا کو نشته چکور ولا جوړ کو حقيقي په دې نه پويږي حقيقي دروانو لو دانو لو خونه پوي نه دي چې خاص خلق په پويږي او عام په نه پوي کنه اوسو کوي چیران ازادي جو له پيما عرضتم به من خدمت النساء چې پیغام لیږلي زنانه وته نذاج از دی او اکننتم في ان وزيكم یا کدا خبر اوس پزړ کې پټه ساتئ دم جه از دی علم الله انکم ستذكرونا هن خبر دې درس نا چتا صبح او ذل د ذی نم اخله ذکر وکوي نوس ماخله وس خبره پټاو ساته دا دواله جایز دي اجکم ناجایز دي نو هغه ذکر کی ولکه لاتواعدوه النسر لكن واديبن کوي دي سرا پټي پټيم دا سر راز ساتلوخ دان پدغه موده کې دن نداننا الا ان تقولو قولا معروفا ها مګر که خبره توه خبره جایزه چداګه تاریخ ذکر شونه دغه ته اشاره کوي نبيي صلی الله علیه و سلم بلنا جایز ولا تعظیم او نبہ فخوے قصبه نکوه د تړلو د نکاح اعظم قصتوي او عقد تړلو توي قصبه نکوه د تړلو د نکاح حتا تر ربی پوریا بلغل کتاب او اجل چور سید الله ذالکل په وختان څلور میاشتې لاسوره د تیرشي او بیا که ټول شي واعلمو پوشه ان الله یالو ما فینفسکم چله خبر دې دهغه رازونو نه چستاځو پزروونو کی دي فحزرو مزلانه یریګم واعلمو پوشه ان الله غفور حلیم الله بخون کی او ډیر صبر ناک دې پین رسم حکم دا اغی طلاق و ذکر کوي ہے چلالی دل کا ملاقات اسن دی شوی ہے بس صرف حقت قدری شوی دی اجاب و قبول انا دوارو یو بلی دلی دل دی نوی اسن دی شوی ہے او بس الگ چاولم سو او دا دیده دی نواتا رینگو کو اغالتا دوبای که ناس دی اچو غالي و تاوک را جهودل ته په بازارونو کې ګرځي دا سمره لوی ظلم دی خلق دا کار کوي کنا ما ادا غزاینۃ لاق را وليږي نو دې حکم دی په دا ذکر کوي چې بس دې دغه حکم دی جدای را لا دې کې عده مدت نشته اواز دا طعایوت الاكثرہ آزاد شو که نورسوک و تا پیغاملی گی ازان لسکین کولی شی ها دوره دا چه تکلیف و تاورا سیده صدمه و تاورا سیده نمتعاوه لورکه یو جوڑا جامعوه لورکه گورا متعا خوب آغا وقتی دری قسمه و و لی خلق مالدارو نو چا با لغلام ورکو وینزو بیورکڑا دا خودی رخم و تاورکا چا با کور تطلنو او شاله ولان او چې دا به نو نو بیا ویول څه کالې ورک یو د ورځې تولې ميل به ویول په حالکو نو هما خلق او ارزانه او اوس دا د چی وی جوړه جامو لور چې سوسه یې نو هم هم وسرین لکلی چې ایسوسه نکیږي نو د ډیر شرو په کم نه وزیر ش روپیدا نه ا دی دا زمونګه دا چې دا درهمیا دی وڅې په عربو کې چلیږي چې زمونګه زیر ش روپې ودا غيява هغه درهمیا دی دا ناس په کرپې نه ا دی رضینا خدیکم نه وی علیکم نشته ګنا پتا دین تلک تم النساء کتاسو تلاق ورکه زنانو ته عاملم تمسوهن ودا سواخ کی چې نو مو سره ملاقات کړی او تفریزو له نفر یضا انو لا مقرر شوی مہر بکیمنی اوست شه نو بس جدایرا لا فیاو تلق سرا ومتیون نو یول جامور کوي دی لا علالموسی قذره فمال دار باندې دا غو مناسب على المقتري قدره او عجز څنګه ست باندې دا مناسب متاام بالمعروف ذاتيله نفور کول دي هو جايس الطريقه دا هرڅو د نبی صلی الله علیه وسلم راغلی دي هم دا څو خره راغلی وګوره چرته یو ناوي ولا چاره ولې ګله ابن جون څوک او له راولي و بلې اړقينه کله چې نبي لي سلام علي سره يواز شوم نغوي چعوذ بالله منکا سپ الله سره پناوالم ستانه نبي لي سلام وي لقد عذتي بعزيم و ډير لوي ذات سره دي پناو غخته ارزه هغې ته وي دي له جوړه جامور که ابر داغا الفاظ ذو که ښا چې اځه بي زوا پاس کوټه نته لاقي بايني او ښا اوي تهوي پې تهوي چې دې له جوړه جامور کوي کنه نو متاعم بالمعروف دا لا فور کولی په جهاز طریقې سره حقا على دا لازم دي په موحدين باندې انور خواصي پابند نه که کنه پدې کې یو حکمدار چې شنوخه نه مهارو نو ملاقاته اوس هغه ذکر کوي چې یو کار شوي دی بل نه ملاقات نه شي لیکن مهارې مقرر کړې دي چې زر روپې دې دمړې او دې وخت کې طلاق ورکړل نو بس نیم مہر زدی کی پاره کینو نیم بوله ورکی و ان تلقتمونا وک تلاق ورکه دی لرا من قبل ان تمسوونا محکمت کی د ملاقات ناد دی سره وقد فرضتم لونا فریضه او حال هلتی مقرر کلی تاسو دی لرا مہر فنصف ما فرضتم علیکم <سلام> پس لازم دی پتاسو بانده نیم اغا چې تاسو مقرر کردی دا خو مسئله دا دا قانون دیخوا کنان بیانې بیانی نبیار پسې فضل بیانې ها احسان داده چی یاد دا سڑه طول محر ولوار که چی بس دا ضرور ولوار که خیر دی قوی اغا خضاووی چی تک دا زمان نیم کی گی خدا و تمام بخل دی یا یو مافي بخناو کې بل بخناو کې الا يعفون مگر کچره بخناو کې دا زنانا د ټول مہر او یا فو الذی بيد یا بخناو کې هغه سره چې دا په لاس کې اختیار د نکاح یم په دا به ومځایېسته دا دا ډیره به تر دا وانتافو اقرب التقوا او معفی کول استاد سو یو بلتا تدیرن از دې لار ده تقواتا تقوات او په کمال ارزي ملا واذا تدیرن از دې لار ده یو بلتا معفی کول وانت یو زګور په دې ماهر پورې خاص نه ده په نورو واقعات کې یو فیصلو کې هم ده غو بهتر الله وي کې بلتا معفیو کې معفیو کې ولا تنصو الفضل بينكم ميراوي احسان په خپل مینز کې دغه ټیک ز ابغز المباحات چې کتابونه لیکي په جایزو کارونو کې دا الله یو جایز کار بد شي حسد یې غتلاق دي ابغز او بیا ضرورت ته په جایز کړي او دې دا مطلب دی دامت لبن چتا سو دوستنه دشمنی جوړ کړه نه نه اخپل ولي وستا سو ی په خپل زبان دي رشتہ وشو یا و نشو کور جوړ شو یا جوړ نشو نو تاسو په خپل پخواني د پلیر نیکو غم خادي هغه به نه پریږی کنه ولا تنسوا الفضل بينکم او مپرې ده احسانونه په خپل مینس کې خپل ولي ان الله بما تعملون بسوير بهشکل استاز په عملونو لیدونکو او شپادسم حکم مسئله د سولاته چه گوره که احکام دیر شي او تاسو با گرا شي او و ستاسو دینی ترتیب بناروانی گی تاسو چه خپل دین ترتیب څنګه جور کرده که نا چه من پخپل وقت تلاوت پخپل وقت بانده که نا او سبق پخپل وقت بانده نو آغا ترتیب خراب نکه گوره حافظوا على الصلوات پابندکه پټول مونځونو او صلات الوسطا او خاص کر پاغموند درمیانه باندې به لو اختلاف دې پدې کې ښه او به تر قوالدار چمن د مازیګر تمرات ده وقوموا للله قانتين امنس شیدې پدريګه الله تعالی ځیکون کی خنوت دو معنی او طول القیام جموند کی دی قیام سمرا اگد کند دین قنوط جوڑ شکا نخوا نو در اگه کو ان کی فین خفتم کیا ریگے دو دشمننا امون نشاکو لے پا صحی طریقہ باندی پا جمع پا امامتے باندی فرجالا نموند کوئے کپیادے ہیں رکبان او رکبان نوک سواریې د یاري په وخت کې پریخول نشته مونږ او چې طریقې ارنګې ښه نو کڅوک په زمکه کې نو هغه به په زمکه ولالي مونږ بکی کڅوک په اثر دی په اوخ سور دی ارا کوزې دې نشي نو بس باغې دې مونږ کوي پریخول یې کمهغه <مخے> قبلي ترادې کرانغه فاينما تولوا فسموجه فا الله فزا منتم کلچي پامنيه دشمني رني اس ني فذكر الله نبي ادا الله ذکر کوي ني منز کوي او کما علمكم ما لم تكونوا تعلمون هغه طريقه چله تعليم درکړې تا چې تاسو پهنه پوي ده आवाज نه داش په لسم حکم او د صلوات ولسم حکم ذکر کای اې دته متوافق امه ذکر شو دیار لسم فقو وجوبيو چې څلور میاشتې له سورې دي او یو کال استحباب دي نو دا مستحب حکم ذکر کای دا ولا سم والذين كساهم توفوا منكم شوفات كل شيء بطاسكم وركليشري تخبل عمرام ولك الا لو سم رو مار وركلو نو يتوفاونا ها تافركليش جستان اور وخنشتا و يذرونا زواجنا فريذي نغيبه وصیت کی وصیت تخپل بی بیانو دپارم او صرف اهلشته یوسونا وصیت اللازواجهم سبوی متا ان الالحول چې یو کال ذیله په دې کور کې واخ ورکه نفورکه غیر اخراج تاسو به نو باسه دا وصیت دیو کی کنه ها دا خپل بی بی دپارم اغی خپل کور والا او ته خلق او ته چماتان نعمتعو متاان اله الحال ذیل طریقو قال پر ذکر کې واخ ورکه او بس یما فین خرجنا کدا خپل خو خوزی قص داږي چې غسلور میشتله سورځې مودې پوره کړی فلا جنع علیکم نشته ګنا پتا سبان دې مشرانو فی ما فعلنا فی انفسنا مما معروف خا کار کوي چې دیه کوي خپل قانونو د پاره خو جایز مبيخیر د خپل وځه الله عزیز حکیم الله زور ور ذات ته قسم زور کول شي بنده خو به خپل دایره استعداد مناسب کار کوي ښا او کار د الله د حکمت ته اصل سم حکم تام متعذ اوغا متواجبيوا او ذا متعج ازدا مستحب قدر ازا وللمتوالقاتي متاع بالمعروف او هر قسم طلاق کلی شی وی چی دی دا غیر پارا متع او جوڑا جامع او فایده پکار حقا علل متقین لا یقدی ذو کذلک یبین الله لكم آیاته دادلشان دې چ بیانې تاسو ته آیاتونه او احکام لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو به کې خوسوج او فکر وکین اصل له احکام تدبیر منزل مسله د جهاد د غوا چې باوی کې دري بابونو تهذیب الاخلاق سیاست مدنیہ او تدبیر المنزل دے اخر کہ سو واقعات ذکر کئ چې جہاد سره تعلق دے او جہاد د لپاره بکی اصول دي دی رسول قران ذکر کړی جہاد د لپاره ها ندیلم به واقع یی دوه قانون بیان یو دا چې توکل وکول با و په الله باندې او دوم دا څرګرکار کې به احتیاط کړي دا ډول څهونه لازم دي توکل په الله باندې او احتیاط په کار کې حال ذکر کوي چرته دی او قوم معلوم ندي ورن اسرائیلو کې وو نو یو حکم راغی پاغي باند جهاد په فرض شو ناری توکولو نو کو نو لاړ د کلی نه لاړ او تختې جکم پلا نه لا پهل تکه مو ترا وستو چې د مرګ نه تختې اودويم قال در چې مرز راغې په غځې باندې هو باراله خلک مولکې ده مولکې ده نا وه خلق د کلی او تختې ده بل زیتان مال تکه الله مولکل کنه نوا توکل به احتیاط دازې چې ته کوم ځای کې دشمن راغې مرز راغې نو توکل وکه په الله باندې تختبانا د توکل خلاف د کته د غزاینه لاړې چې طوفان رازیو حمله کیګیو زه چې زو کلیتا نه نه توکل خلاف ده او چې کوم ځای کې مرض غړد دے وبا دا مصیبت ته نتبا غل تزینا د اړتیات خلاف ده احتیاط هم د طرف نه حکم دي چې کوي به مثال ته کې مرګ لمخ لزي مصیبت لمخ لزي نه احتیاط به کوي په خپل ځای کې یې کنه علم <العم> ترائیل الذین نکوری و کسان تاخرجو من دیارهم چوتیو دخپل کورننا وهم علوفن او پذرگونو باندیو حضر الموت دیاری دمرگنا فقال لهم اللہ موتو پس اوی اللہ دیتا چه ملشه نملشو فما تو وصرده سم احیام بیاس دیر وقت پس ان الله لذو فضل على الناس بشكل لا يدري المهربان له خلقوا ولكن اكثر الناس لا يشكرون لكن اكثر خلق الله شکریا نذا کوي اسا انت کروشین او خیرل لكم تدی تمغورا چیر دلته کې خطر دا دلته کې ار وخت خوف دے يردا داس زه تل غواړي چې کې امني ندا پزې کې کار دی نه یار سچی کسه راځي نه هغه کې الله استاد لپاره خیره چولی شهادت به نصیب شي دا خدای الله فضل له په خلک باندې او کته دي وږي نه دې چې دلته کې مرګ وي او بل ځای کې بنئ نو اخو قرآن وصول لې چې ان الموتلذي تفيرون منو چې کله او سره دې مرګ نه تخته نو فإنملاقيکم مرګ بوله مخې لاره شي وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله جَنْكَ وَإِذَا اللَّهِ پَلَارْكِ وَعَلَمُوا فَوَشَئَ اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ چه اللہ اسطح دعا قبلی کنا اللہ اسطح دعا گانی قبلی کنا اللہ اسطح پر اخلاص باندی پوئی گی نو جنگ استعود پار نقصان نشتا انفاق مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهِ قَرْزًا حَسَنًا سُوک دیغا باندا ورکه مرراتدي نوې په د قه ځکه یښ دی چې د زلو کران شي چر د ماله او بیا میلاو نه خام خامه خااملاوي په یضې په له اذا په کیرره دچنمهې الله د ل را د غمال د د په ډیرې دوچیا سره یو پهله یو پهصللو یو پوسه والله یقې ز یاب دواړه اختیارات دلهدي. الله سختیوم راولی په خلکو او فراخيوم راولي دنیا کې د ځواله چليګي کنه ها ترجعون او ذیل الله تبتاس واپس کرې شېم دوی مو ذکر کیه او پاږی کی کې د جهاد د اصول اول د امیر او صاحب چمیر وایي کناسبه جنگه یو امیر وایي د جنگ د جهاد شلونه ف... د امیر اصول او اوصاف ذکر کړي چې دا وایي کنه اذمه دا چې رئیات بداغه خبره مانی کغه پریبان دې ارقم حکم جاری کړي جائزو مږي به اطاعت کړي د امیر اطاعت به پکارې مبي الله فتح ور کوي بلوس رضاوم بیانی چې قلت سبب زشکست نه دی چې کنه کم خلک کمې نو هغه کمزوري کېګينا دا په دې پور نه دا دلته په مدد کوری دغه او اخر کې به دعا ذکر کې حق پرستو چې د فتح او نصرت دپاره پاره د دعا ډیر ضرورت ته په خوانو حق پرستو دعاګانې و ذکر کې الام ترائل الملائک ایتنو ګوري هغه دلته چې کومه خبره ډیره مشهوره په قرآنی په الام تر سره ذکر کئي کوچی نازلې زنو هغه وخت کې مشوره وکړه موږ ته هنودہ مشوره هغه تخم علم او چې دا سوق هغه دلته د بنی اسرائیل نومېن بعد موسی پس د موسی علی السلام نو اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا کله چې وی وی پیغمبر ته چې مقرر, مقرر کا زموږ لپاره یو نقاتل نو فی سبیل الله جواب زید عمر سله مقرر کا چې جنگ کو د الله په لار کې کنا قال او پیغمبر هل عصیتم قلت سمعلمنه تاسو چې جنگ کړه مصالح اسلام تاسو توې تا چې تاسو وینئ تاسو وینئ مونږ بدل تناسو استاد خویر واقعيات مې شعور دي هل هغه ته تاسو انکو ت علیکم القتال کو فرض کړی شي په تاسو باندې جنگ الله تو قاتلو تاسو باندې جنگو نکې قالو اويري په جواب کې و ما لنا ولي مونتسعذر دي پلاس خپوروغيو او ارس وسلیو ارس راس رشتدی سدی مونږ لا الله نقاتلا چم بجنګ نکوفي سبي الله اذا الله پلار کيم وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا امون سره سومره ظلم شویلې استلشیوي مونږ د خپل کورونو نه او جدا کړی شوی د خپل ځمنونو نه دا علت هنو پیش کول پکار ولي جهاد خلق ذذ لپاره کوي چې کورونو وغټي او ځامونو وغټي ځکه هرڅ تا وی بیا یانو نکړی شکانا غلط علت یې کو جهاد خوغه توي چې ل اعلاء کلمت الله ول اعزاز دین الله فلم ما كتب علیم القتال کله چې فرض کړی شه په دې باندې جنگ د الله طرف طرفنا تولوا انکار او کوم مخې واړو الا قليل منهم هم غرلک کسان هغې مخنو واړو له هغې مضبوطو وللا علیمون بالظالمین الله خو پوېږي په حال د ظالمانو واقع ختم شوخه د قرآن طریقې اجمالا دغه خبره وا اوسې تفصیل کړي وقال لوم نبی اوم اوی دیتا دی تا پیغمبر دزي ار یو چې قران نن نه دغه واستې شمویل علیہ السلام سو کوي حزقیل علیہ السلام د بنی اسرائیل پیغمبرانو کړه وی دي تا پیغمبر د دې چې به شکل الله مقرر کوست تاسو د پاره توالوت بادشاه الله مقرر کړ دې کړه خبرې مخایخه قالو وی بنی اسرائیل ان یاکون لول ملک علینا سرنگ باشی دلرا بادشایی پا مونگ باندی ونحنو حق بالملک منو مونخ و خلایق یددنا بادشایی سرن ذکر ابن اسرائیل کی دو سبتو سبت النبوة و سبت المملکت یو خاندان دنبوة ده یهوداء اولادو او بل خاندان د بادشاہ او د دا لاوی داغد یوسف الاسلام رونو کنا تولستنه چو او توالوت نو د يهودا پاولاد کیو نه د لاوی پاولاد کیو د د بنیامین پاولاد کراغلو نا غوی د موږ ته نه دی قبولو دغه خاندان مونږ ته معلوم دی دا دنیا پرستو کاریه دیو سوک بادشاہ کوي چې خاندانې مشاوري خواجا گانا و بعد صفزاد گانا دوئی دیر پاک خلق او یا مال دولت دیری حرام راج مکڑی که نا گورا غیوی انا یکون لول ملک کیف یکون سرنگ وشیده ده د بادشایی پا مونگ بانده مونگ ډیر لا و بادشایی سرده ده نا ولم یوتساتم من المال ندی ورکڑی شویده تا فراخی د مال دا دغې نظر دی ښا دنیا پرستو نظر په پر مال دولت باندې دا خو څوک چرواها سره نو دیسنګ په مونږ کوي قال او پیغمبر ان الله اصطفى وعليكم بهشکه الله ورکلې پتا سو باندې وزادهو بستتن فی العلم والجسم او د جهاد د پاره د اوپ پا جهاد کې دوه خبری ضروری دي یو د جهاد په فن کې مهارت او هغه د تحصیل نه دومره ماهر به لښته په جنگ کې لکدې چې ده ولجسمه وبالباڈی باڈی ډیره مضبوطه ده کنه ښه نه جنگ کې هو دغه په کار راضي تو درې لیش د سینې دا دنګ د ټولو خلکو نه هه زیات کړه دلله زلره په فراخه کې د علم او د جسم علم نام علم په فنونو د جنگ په فنونو د حرب اده ډیر ښه پوي والله یوتی ملک او مای یشا والله ورکی بادشاہی د دنیا هغه چې حل چې هغه مسلمانې ک کافری ورکړی دی والله واسون علیم الله ډیر لوی قدرت والا او علم والا وقال لهم نبيهم ايديتا پیغمبر دزي ان ایت ملکي بيشکه نه خد بادشاہ ز تولود دادا چې خامو خاسته شوک ده کنه الله تاسو ته د بادشاہ نه خفه اي ايا تي حکومت تابو تو چرواشي تاسو هغه صندوق في سكينه من ربكم چې باغي وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون او باقی کی با یادګاری او باقی کی با سبب د علم چې پرېخه وغیلره موسی عليه السلام او هارون علیہ السلام, السلام تحمل الملائکۃ روعی بدی لره ملائک ان فی ذلک ۝۝ لکم بشک بدی کی دلیل استوځه پاره په بادشاہه د تالوتب باندې ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو یقین کوئ تابوت د بنی اسرائیل سره او ځکه کله امالقرغل او د رجالوت واله خلق دا تابوت یزدین اوره او ځان سره او چې کله او ونو تاریخ روزنامنتی مصیبتونو مصیبتونو ولې هغه کې هو تورات تختې او دغه خلک کافرانو او مشرکانو هغې په ډېر خپېمانو نو کله چې دا و خراغه نو را ولې زات حکم وکړو نو ملائک راولو یو قوال دا دی چې سلیمان علیہ السلام د بلقیس تخت راوړ کنا د قصې دی غا تابوت راوړل نو نور الله تعالی معلوم دی یو قول بګیدارای چې دا تابوت الله وړه و بر اسمان ته نو ملایکو زبر نه راوړل د توالو مخه ته کې خود نو بنی اسرائیل ته تا هو پتاو کنا نغی خوشاله چې باس دا مونته منظور دی دا مونږه ډست او چ شوي دشمن ته د زمونږ ډیره ض شو نو د او په باسی باندېفیصله وکهه نهالوت بایا شو اولهکارې ځان سره کو او جالوت سره مقابله کوي چې غ دا بې اسرائیل ډیر ذریله کړو او ټول در په در باندې کړو د د د لاسه فلما فسلت والو توب الجنود كلجي شو او او توالو تخپل کلی ناصر د خپل لغ کرنا قالا وی وی نلا مبتليكم بنهر به شکل لا امتحان کی پتا سبان پیونه هر سره چې مخ قرار وان دي فمن شرب منو چاچه ذینو بوسکی فلسمني ربني زماده مرګرونا وما لم او غچا چوبونس کی فانه مني دیو زما د مرګرون یم امتحانوم دی توینو جنگ کی با لوګي تند سرزان عادت کای الا من طرف غرفتن بی یذی مگر اغه سو کډه کړه لپا یا چنګ په یول اسران دا غی صحی امیر دې تاوي چې هو خپل رعیت باندې امتحان کوي چې کاراو کوټه به کی معلوم شي قابل او ناقابل معلوم شي اسنه چې ميدانې جنگ کې راتاکار خراب کړي نموخه یې په امتحان کوي چې څوک قابل دي څوک نه دی کنه نبی له سلام هم دغه سکول باقاعده برتیبه کوله او کسان به پکې فخول چې دایق دي دانه دي لايق په دائم ته هانه او په اړيب باندې سخت ګرمي او نهه رودې ريخې او بوي دي چې ورله فشریبو منه نو يبوي اس کې دا غي نه ډېر او بوي اس کې الا قليلا منو مگر لک سند دي نه پاتیشو هغه بو اونس کې یې غلپ او چونګ مرای لم دکړه فلم ما جا و زحو کله چې پوري و تو د نهه رنا هوا تلو ته واللهځې نامو مع کسان چې ممنانو د د سره چې غویل چې دي به ځما مګري که نه نقا سره لاړه تینتیره دا نور پاتې شو قاللوويدي لا تواقته ل نهلی او معطاق نن ورځمونږ لره بجالو تهجنوندي د جاوت د مقابل او دغ د قال الذين ويا ركسانو يظنون انهم ملاق الله چي داږي یقینو چمون به الله سره مخامخ کیغو ورته سره چی غمي کنه د موت او د حشر را نه جن کولی شي کنه ملاق الله زکووي چې جن کې خوبس يا شهادت ته شهادت سره ملاقات د الله سره کنه هغه مونږه خو جنگل نه وی راغلي مګ الله سره ملاقات لراغلیو چې غړیر پاسانه مليا ویږي سیوي کم من فیاتن قلیلتن ډیر زله غړدل لګه او لخر لګه غلابت فیاسن کثیرتن زور اور شيوي دي پډیر لوی ډله باندې بهزن الله اذا الله فوحکم سره درس هو د الله په راضي کېنو والله مع الصابرین الله مګره دي پماتت او کو نو سرت سراد صبرنا کو دا مطلب وکي چې فلګو پډیرو پورینو دا ولما بارزو لجالوت او جنودي کله چې راوته دي مخامخ ش جالوت او داغه لخکر وته قالو نو چې غا اکڑا حق پرستو ربنا رب ایرب زمونږ افرغ الین صبرا تراو ورای پمونبان د صبر وثبت اقدامنا ومزبوط کې قدمونه زمون په میدان کې ونصرنا على القوم الكافرين امون زورا ور کې په دې قوم کافرانو باندې صحابه وی چې بدر کې زمونه شمار د توالو د مرګ ورو مروغیم 313 ومونګم الله مونږ له غلب را کړو غې دې ورکړه فحضمهم تصنس یکړو زکاول خداو د اسلام ماته وکړه چې جالوت یې وښتو نا غپری وته نو قوم بیا چې تټینګې ده شه ولي هغه و چې کینې پاره زوال کفیمه امیر دې توېخه کله کافرانو امیرو خدخپل قوم سمره حفاظت کوي وېدی لزکافي مدا سوق دی یو مټي خلق دی کنه او چې کله غرب شو غپریوته پسر باندې کوم خودي خې غوم تاسو نشو داوود علیه السلام وشته اوس د نور اسرایلیا تیخه چې داوود علیه السلام سره ټوخلې وا مرچوغه و, و کانو ته ویچ ما وا خلما یې په غزابخت دی نا را په مرچو و وښته نه با سلاته پته ده په جنګ کې مرچو و وښتل نه کیږي کله په غشي او په لیندو پارسو خوې وښته ابس چې وی وښته نو بیا خو آسانخه خبره ورلپی ندا څېکلو چې تاسو ناشې څېکلو په اعظمهم باذن الله وقته لذو ذالوتان او قتل کو داود عليه اسلام جالوت کافر لرن فَاتَأْوَلُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَتَ وَارْكَذَلَ رَبَاطَ الله وَلُوتُ او ركذلرا حکمت نبوت وعلمهم مما عاشاو او تعليم وركذلرا غاچد الله خووان ګرذیت دغه عمر او بل تجربې چېوزه نفتح حقيقي او قلاډېره مضبوطې نو امیر اعلان چکه چا دا قلا فتح نو زبواله دا داور دا کما سووي کنا ناګ بیا ک نه فتح کیږي نو فتح کیږي د پیسې زور خډن ناکار هر یو زور لګی نو ایتوالوت مو وي چې کدا جالوچ قتل کو کنا نو رستبو تذخ پره بعد شای پرې دمه او لور بوله ور نو بس داود علیه السلام چی دا کارو کنو اغلیه ورکر کنخواب بعد شاییو مغتا پاتشواب ارسا اللہ کئی خویده شرطی مقرر کرده خواب و لولا دفع اللہ انناس بعضا هم ببعض کچری جهاد اللہ نجاید فرز کولی جهاد صدی دفع کولد اللہ خلق لرا بعضا هم ببعض کافران لرا پومنان سرا کدا کار نه کې دی لپ صتل ارودو نمه کو به د کار را ووتې وه د صدو ځ به پهکې نو ژون به پهې چا نه شوتیرولی دکه اوسرو روان د د تحتخه ولاکن الله و فضین على العالمین لیکن الله ډیر محرببان دی و فضل په خل قوبانې دمهرببانې د چې لا جادې پې پرس کړی دی کاخ تلک آیات اللہی دادی دالا آیاتنا چھ بیانی توحید ذکر شو رسالت ذکر شو جہاد ذکر شو نو پا جہاد کی دا پخوانو او ذکر راغی داود علیہ السلام نو تسلی ذکر کی پیغمبر لا نتلوها علیکا بالحق منګې لولو پتا باندې چې خلق ته حق کارې شي وانک لمن المرسلین هغه حق داره چې بهشکه توم دا وی انبياو نه چليګل شيوي د دنیا ته څنګه د نور انبياو حال بیان شو دغه سي الله تراو لېګل د ټول نارستون هه